То вже знала, скільки червоні запросили фуражу для коней, скільки загадали випекти хліба, яку мірку горілки замовили на вечерю для штабу. Цього разу гостювальники, слава Богу, не розквартировувалися по хатах. Розмістилися в маєтку Синельникова, але трохи їх зупинилося і в волосній міліції. Що ташувалася по той бік Здвижу в просторому, хоча і дерев'яному будинку відставного капітана Олександра Пушкіна, котрий також здимів з містечка ще на початку війни. Воно ну, трохи смішно, але цей капітан Пушкін справді доводився якимось прародичем поетові Олександру Пушкіну. Бо саме до його предка Миколи Васильовича Пушкіна, колишнього власника цього містечка, поет приїздив у гості. І кажуть, якраз тут, у Брусилові, він програв у карти поручниві єршоу свою казку про горбоконика, яку той потім видав за свою. Так, оце в тому будинку Пушкіна цього вечора заповідалася весела гульня. Бо окрім восьми штофів горілки було замовлено ще й грамофон. Маруся пройшлася біля того дерев'яного теремка, де було програно в карти казку про Горбоконика та Івану Шкудурника. Тут їй сподобався різьблений ганок, піднятий над землею. Якщо під такий рундук підкласти соломи, то весь теремок спалахне, як свічка, а великий вогонь уночі має свою особливу силу та враження. Потім вона заблукала на дальній куток тихі верби, за яким у дубині ненароком набрала прямісінько на червону заставу. Однак тут москалики виявилися суворішими за тих, що охороняли синельниковий маєток. Їхній командир, не вступаючи з Марусою в довгу балачку, сказав би, саплячка умативала отсюда по-добру паздарову. По Маруся його послухалася, і поки дісталася до Батиєвого урочища, вже мала чіткий план нічної операції. Вона навіть пошкодувала, що зібрала забагато людей під брусилів, бо це мусив бути блискавичний напад який потребував не сотень, а кількох десятків козаків. На ніч зривався вітер, небо знову захмарило, але негода партизанам часто була на руку. У лісовому ярку, де Марусен штаб розмістився на двох пеньках і колоді, було затишно. На коротку нараду вона запросила, окрім ад'ютанта Василя Матіеша, лише командира кулеметної сотні Матвія Яковенка та Івана Горобея. Діставши накази, вони пішли готуватися до операції. А Маруся ще покликала Санька кулібабу і дала йому зелену картату хустку із спідницю. «А це для чого?» – не зрозумів Санько. Цієї ночі будеш моєю подружкою. Мусиш добре поголитися і перевдягнутися в дівчину. Яка з мене дівка? – вдавано образився Санько, перечуваючи цікаву роботу. Ще не знаю, – сказала Маруся. – Побачимо. О півночі вони вдвох підійшли до альтанки, де їх з нетерпінням ждали два кавалери. І гарна чи погана дівка вийшла з Санька Кулібаби, але перш ніж її розгледіти, залицяльник у лаптях дістав удар кинжалом у горло. Його товариш, що видивлявся на Марусю, навіть не встиг обернутися на тихий зойк. Хопивши москаля за голову, Санько і його полоснув по горлянці, хоча зручніше було загородити лезо поміж лопатки. Але обидва джигуни були в таких грубих шинелях, що санько побоявся схибити і вирішив їх не колоти, а різати, як курей. Більше крові, зате менше шуму. За липами виринула ще одна постать: це був пилип Золотаренко. Вони із саньком швиденько перевдягнулися в шинелі і натягли кашкети з зірками. Хоч як було гидко, але Санькові довелося ще й перевзутися в лапті. Вони підійшли до брами, не викликаючи підозри, бо вартові думали, що повертаються свої. Цього разу тут стовбичили два китайці, які навіть не спиталися пропуск. Їх теж прибрали без жодного писку. Тільки Санькові стало ніякого від того, що китаєць, якому він вгородив кинжалу шию, навіть конаючи не зводив Санька очей. Ніби хотів запам'ятати його, щоб помститися на тому світі. У парку від дерев почали відокремлюватися ще людські силуети, і незабаром до брами гусаком потяглося Четверо козаків із зв'язками ручних гранат, по три в купі, та хлопці Матвія Яковенка з кулеметами Шоша і Льюіс. На подвір'ї було тихо. Великі венеційські вікна хоромів Синельникова тьмяно поблискували проти нічного неба. Ці вікна ніби зумисне зробили такими широкими, щоб у них зручно було шпурляти бомби. Козаки тулилися біля стін, чекаючи, поки всі займуть свої місця довкола будинку. На подвір'ї згущувалася напружена тиша, яка от-от мала розлетітися на шматки. Сигналом став брязкіт скла, коли Семен Помпа з усього розмаху запустив у шибку першу в'язку мільців. І ще до того, як вони розірвалися, в вікон теж полетіли гранати. Оглушливі вибухи один по одному струсанули будинком, разом із ними забряжчало скло, почулися крики поранених. Козаки, що метнули гранати, в одну мить відбігли до парку, звільняючи простір для кулеметників. Хлопці Матвія Яковенка сипнули з ручних скорострілів по вікнах і дверях, хоча з тих дверей ніхто не виходив. Усе, що лишилося там живе, лементувало, стогнало і шукало, в яку ж парину забитися. Але й крізь гучну тріскотню та галас Маруся почула, що така сама атака з гранатами і кулеметами закликотіла там, де стояв будинок волосної міліції. Дивна посмішка майнула в її розкосих очах, коли репання мільсів та стрілянина...